Без каяття ніби так і треба. Хочемо пертістю пересилити Бога. Вийдемо із церкви і знов живемо, як поганий в ненависті. А свята любов, від серця Божого, чи живем любов'ю? Ні. Колись гебреї сорок літ по камінню і піску в сині мандрували, обношені і змучені, хоч грішили, та каяли. Кінію несли як святиню найбільшу, а ми? Чи в серцях несем ковцях, що дав Христос? Заповідь Його покинули і понесли злобу. Без молитов згорділи, що в нас родюча земля. От відібрана. Без молитов згорділи, що багато хліба було. Віднявся, бо з пирогами забули кінію духовну. кира при дереві і огонь, пожерти, коли духовного плоду нема. Страхається бабуся, згадуючи, що тепер в селі. Так і є, розпилися і розсобачилися. Непоштиві ми, насмішкуваті її злі і нещирі. Пліткуємо, як свині про кожного, нечистий. Живем без страху Божого. В недіру бійка на вулицях озвіріли, хіба що кара справа. Священник докоряє, «Ми кажемо, чого любити сусідів, коли кривдять? Так тоді ж любов справжня. Бо чого варта, якщо на обмін для рівної плати, мов гроші? Згадаймо розбійників, розп'ятих коло Ісуса». Один насміявся з істини, Другий благав Господа промилування, І двері раю відкрилися тому, хто кривдив інших. Можливо, скривдження оскаржить, Чого він, Господи, тут? Ненавидим його? Чи будуть гідні жити в царстві Такі непрощаючі, Що вносять жлобу і роздор? Ні, ніяк і ніколи. Бо в небі тільки згода і мир, тільки любов і прощення, тільки радість блаженних. Ні відгуку сварок з помстою. Благоугодно це милосердному простити розкаяного розбійника. І ніхто не думай допитувати суди Божі. Кожен знає дно, чи власні гріхи прощені, бо кожен осквернився. Сретина Григорівна похоплена в думці. Це я про чужу Чорноту злюсь, а свою забула, що гіршу, і все ковчата, все грядки, з тижнями в колопоті, на небо не гляну. Раптом знову полонив її, виринувши на серці неспокій, з яким і в церкву прийшла. Чого сина позвалася і зрадівці? Біда якась? Проповідь закінчується в приміренні: Забудьмо, хто кому винен, обмиймо душі від злоби і станьмо, як одна сім'я імені Спасителя, що кров'ю і смертю викупив нас. Звернімо очі до нього в день іспиту, бо вже приходить. Будьмо тверді, як перші мученики перед звірами, що з ревом близилися терзати. Душі наші в руці й Христовій. Амінь. Плакала вся церква. Люди бачили свою долю. Обікрадені і зігнані в осоружну гуртівню, де стали, як жеброта. А хто не пішов, того зацьковано у дворищі з нуждою. Досі мали хоч кораблик світлих, що обороняв. А підступають, і тут зайде надихані тьмою. Виходячи в натовп, бабуся поглядає, Намалювання давніх літ, з якого видно браму, навскоси поставлену посередині. Згори книга розпросторює світло і обведено вогненний вінок. Білохресний схильник справа, а за ним сонце, місяць і зорі одночасно. В лівій частині від брами, як відгородки, розміщено бочоночок, переповнений червінцями, кравку звином,